«До конкурсу готуєтеся, майстро? «Саме так, мадам журі!» «І як вам виконання?» «У другий тур проходжу!» Софія знайшла у серці рівно стільки почуттів, щоб покласти йому на плече руку, не більше. Та волошкова сукня нашепотіла мило-волошковий термін. «Ви проходите одразу у фінал», і на найвищу сходинку. Чесно ова. А ми вже й не бос, а хлопчик, що чекає похвали від мами. Я ніколи не чула кращого виконання шопена. Втім, я не так багато чула, тому не задирайте носа, пручаюся і не давав клятий томагавк. Борис Аркадійович, видно, закопав свого томагавка глибше. Софія, сядьте отуди у те глибоке крісло. Я вас сфотографую. Софія чемно приготувалася до знимки. Оксамит кольору перестигої вишні контрастував із волошковою сукнею. Коштовне каміння тьмяно зблискувало у полумі свічок. Борис Аркадійовичу. А не замало світла. Саме стільки, скільки потрібно. Апарат сам вирішить техніка. Кілька зблизьків спалаху полароїда. Оце вам, а це мені, сховав, наче здобич у внутрішню кишеню. Добре ховайте, Борисе Аркадійовичу, не давала спокою томагавкові принцеса в діамантах. А то ще дружина побачить. Не турбуйтеся, Софії. Дружина не побачить. Дивним голосом проказав бос і несвідомим жестом покрутив за звичкою товсту обручку на пальці. І не треба у такий банальний спосіб з'ясовувати ступінь сучасності стосунків у моїй сім'ї. Тричі прикусивши дурного язика, Софія перевела розмову на інше, попрохавши боса знову сісти за інструмент. «О, ні, чарівниця, тепер ваша черга!» «Не буду!» «Щоб я після професіонала почала поплюжити клавіші?» «Ні за що!» – навідріз відмовилася. «Заспівайте! Дуже люблю романси!» «Ну, не давайтеся так довго просити, бо я більш ніколи не влаштуватиму для вас концертів». «Ну, гаразд, налякали». І Софія почала зовсім недавно, днями, і не зрозуміло, чому написане. «Мені зовсім не вас називати, – судилось коханим. Мені зовсім не вам, – Обігріти судило життя. Та чому, попри все, мов, на сповіді я перед вами, І ридає душа, недолюблене кволе дитя? Нас водило обох манівцями химерно, без ліку, Перетнулись дороги, немов, у двобої шаблі. Перший погляд, і ми зрозуміли одразу й до віку, Подинці немає нам місця на нашій землі. Ви для мене тепер, наче острів у синьому морі, Ви надія і захист наївних червоних вітрил. Нам літати обом в синім небі моїм неозорім, Чи упасти обом у безудню поламаних крил. Я трояндою вам упаду у гарячій долоні, Я наповню вам душу незвіданим досі вогнем. Я кохатиму вас, зігріватиму ваше безсоння, Я тарунок небес, тільки ви упізнайте мене. Тихо плачуть свічки у фіналі, то форте, то п'яно, виливаючи срібно мої фіалкові жалі. Я з майбутнього гостя. Я ваша єдина.